Вона мала б бути принаймні дві години тому. А де ясь, витираючи обличчя крижаної свіжості рушником і одночасно стрибаючи у два чоботи одразу, поцікавилась Лана в її. Та споглядала на смертельний номер із деяким переляком і видихнула лише, коли все скінчилось благополучно. «Ну, ви гімнастка, скажу я вам. Де вчились?» «Персональне досягнення», – гордо похвалила Світлана. Наслідок моєї жахливої звички спізнюватись завжди і всюди. Я дуже швидко одягаюсь. Я бачу. А Ярослав пішов до подружки з сусіднього під'їзду. Таке гарненьке дівча. Мужчини, засміялася Лана, накинувши пальто на плечі і хапаючи сумочку. На вигляд вельми елегантну та жіночну, але зі спеціальними відділеннями, у яких можна було зберігати ампули з ліками та шприци. Не пройшло і півдня, як він пропонував мені руку і серце. І ось тобі маєш. Він просив переказати, з урочистою серйозністю відгукнулася Ія, що ви навік заволоділи його серцем, проте природа бере своє. Скільки ж років пройшло з тих пір, коли вона востаннє так сміялася? П'ять? Шість? Глана не могла пригадати. Все ще сміючись. Вона пошарила рукою в сумиці, підскочила і кинулась до своєї кімнати з криком. «Аліки ж!» – І я попрямувала за нею. «Чекайте, а обід? Ви ж із самого ранку нічого не їли». «Який обід?» – гарячковаруючись у валізі, відказала Лана. «Немає часу, потім. Я поїм, коли владнаю свої справи. Обіцяю, чесне слово». «Лано, я ще хотіла вам сказати». Дзвонив мій брат, і він... Його не буде завтра. Власне кажучи, Олексія вже немає в місті. Він... Люба Іє, ви тільки не ображайтесь. Світлана знайшла ліки, і обережно, вкладаючи ампули в гнізда, дозволила собі докладну відповідь. Та мені, м'яко кажучи, все одно побачуся я з вашим братом чи ні. Мене чекає інший Олексій. Сподіваюсь, що чекає». Все, мушу бігти, шалено запізнююсь. Дівчина чмокнула господиню в щоку. Мені треба в Галич Мецвід. Якщо все вийде, буду пізно, п'яна і не сама. Я залишу ключ під калимком, голосно гукнула іяна вздогин. Глана озирнулась. Боже, вона божевільна, а втім я теж. Бувайте. До зустрічі. З кухні вийшов Іванко, на ходу знімаючи фартух. Він чаклував над куркою, і попередні результати цього чаклування вже розпливались в повітрі по неземному смачними пахощами. «Чому ти не сказала їй, Люба? Чого не сказала?» Очі її були, сама невинність, як у левиці, що чатує на здобич, але Іванко на це не купився. «Того, що твій брат і власник галич мецвіту одна й те ж сама особа». «А ти все чув?» «Бог навіщо дав мені вуха?» «То ти мав чути, що я намагалась. Бог мені свідок. Але знаєш, Івасю, буде все, як є. Тобто нехай Світлана прогуляється по місту». «А хіба це шкідливо?» «Поцілує клямку на дверях офісу. А це зовсім не обов'язково». «І Іванко ступив крок в кухню, щоб глянути у вікно». За прозорим склом йшов не менш традиційний для Львова, ніж відсутність гарячої води, дощ. Повернеться до нас мокра і зла. Ти просто не віриш в чудеса. Ну чому ж, вірю, ти ж вийшла за мене заміж, народила сина. Ось два найбільших дива в моєму житті. Іван коніжно обійняв дружину. А все інше – проза життя. «Твої припущення тхнуть практицизмом», – сповістила Ія, пригортаючись до чоловіка. «Тому вони хибні. А все буде не так, повір мені». Іванко трохи відсторонився і підозріло глянув на жінку. «Знову твої відьомські штучки? Ну що ти, коханий, які ще штучки?» – закліпала повіками Ія. «І про яку відьму ти говориш?» «Я – войовнича атеїстка-матеріалістка в тринадцятому поколінні!» Чоловік засміявся. «Не розумію, чого ви з ясом нахраписто, як ті бульдозери, штовхаєте лано в обійми Олекси?» «Бо я знаю, а син відчуває, вони приречені бути разом», – спокійно пояснила Ія. «Від квартири Ії до офісу «Галич по-хорошому було 20 хвилин пішого ходу. Лана впоралась за сім. Львівська вуличка, по якій вона мчала, була возенькою, мов талія затягнутої у корсет панни. Вигиналась так кокетливо та рельєфно, немов мов стегно красоні, що сперлась на одвірок. А завдяки бруківці називалась «смерть підбором». Для всіх, та не для Світлани. З 15 років і дотепер, і, як вона надіялась, років до 90, Лана принципово не визнавала за каблук щось нижче 10 сантиметрів. А все взуття, починаючи від босоніжок і закінчуючи зимовими чобітками, в неї було на шпильках, на ходулях, як колись жартувала мама. «Мама!» Світлана трусунула головою, відігнавши таким чином небажаний спогад, і сконцентрувалась на бруківці – із вправністю еквілібристки і грацією сарни вона перестрибувала з камінця на камінець, щасливо усміхаючись при згадці про минуле. П'ять років досвіду так просто не минають. І хіба вона винна, що тільки на каблучках почувається жінкою, що її хода при цьому робиться витончено-звабливою, як налите в келих дорге вино, а стегна трохи коливається, зовсім непомітно, не так, щоб це, Боже Борони, виглядало вульгарно, а так, щоб було заманливо. Лана так заглибилася в себе, що, огинаючи ріг будинку, за яким вже був жадений офіс, ледь не налетіла на старого жебрака. Жебрак стояв біля водостічної труби і виглядав жалюгідніше за саму жалюгідність. «Далі нікуди, як сказав би Сергійко, латані-перелатані штани – Колись, здається, темно-сірого кольору. Нині скидались на мокрий та розмазаний пил. Мало того, вони ще були закороткі, відкриваючи для огляду та вітру, худющі, зморшкуваті щиколотки старенького. За взуття дідові правили червики, які не те, що просили каші. Вони її вимагали. Настільки широко